Agintaldiko ikuspegi honetatik jarri dugun helburua da Portua berri itartzea bukatu eta Aldezarra eta Mendeluera berritza bultzatu. Eta orduan, hor ja proiektu konkretutzat, San Pedrotako Santiago kaleak berri itartzea bukatu, Aldezarreko serbidea hobetu Hala Javier Rogartetik gora, Santiago Compostela eta hori ja, 2008ko urritik aurrera ikusten dugu, eta gero horren ondoren ikusten dugu bordari kalia, uria resia, murrua eta kalena nagusia berri ditartzea. Gure horrengo fazea 2008an, eh? egin dugun plantamentuan ikusten dugu hori, eh? norabide horretan joango dela.